Ya Resulullah, Murselin, Seyyidən Muhammedin və əli və səhbi-yecmeinin. Allahumma yessir li amri və işrah li sadri və uhlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una və anfa'na ma lam tana innaka Və qeyd elədiyik ki, ümumiyyətlə, İslam şəriəti artıq Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında artıq tamlamış bir şəriət idi, yəni onun heç nəyə artırmaq, heç nəyə azaltmaq ehtiyac yox idi və müəllifin e, tərtibindəndir ki, 5-ci ədstən sonra Nuhammar 15-ə radiyalan hədstin gətirmanısı ki, əşyalar oxşar və haram, halal barəsində və bu da müəllifin həqiqdəndə e, fəqiq olmağını göstərir. Yəni, Elə işlər ola bilər ki, ey, kimlərsə ondan agə olsun, baxalı aldı və yaxud ki, haramdır. Elə əməli ola bilər ki, kimsə deyilsin ki, bu bir dəhddir, kimsə deyil, bir dəhd deyil, sünnet hansı ki, bu də günümüzdə bəzi məsələlər də var ki, bununla yəni uzlaşır. Bugün də biz inşallah, radiyala, inşallah Allahın izni ilə, Nuhman al-Bashir radiyallahu məhədsin ki, buyurur ki, Səmə'tu Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm yəkul, İnnəl hələlə bəyin və inəl hərəmə bəyin və bəyin və bəyinəhə umurun mütəşəbihət. Ləyələm hümnə kəthirun minəl nəs. Fəmən əhtəqə şübhəd fə istəbrəli dînəhə və ərdəhə və mən vəqa fə şübhəd və qaqa fəl Kə rə'iyə rəhəulə hima yuşuk an yərtəfi ələ və in li kulli malikin hima ələ və in hima Allahi məharimuhu ələ və in fi l-cəsədi mudğətan idə ṣəlaḥat ṣəlaḥa l-cəsədu kullu və idə fəsədat fəsəda fəsəda l-cəsədu kullu ələ və hiya ləqə qəlib ravəl buxarı və bu hədisə buxarı müslimin ittifaqı ilə hədislərdəndir və həmin hədisin mətnindən göründüyü hədis usuluna görə Hədis e, səhih hədislərdən biridir. Çünki hədisin səhihliyini artıq Buxari və Muslim eləməyindən də yanaşı, həmçində burada normalən bəşər rədiyallahu anhu birbaşa peyğəmbər sallallahu əleyhi özün eşitdiyi göstərir. Hansı ki, Nuh mən bəşər rədiyallahu anhu buyurur ki, mən eşitdim ki, peyğəmbər sallallahu deyir. Çünki sahabələr e, bəziləri görürsən deyir ki, qāla Rasulullah deyir peyğəmbərdir. Bəzə deyir ki, həddəsənə rasul bizə peyğəmsam danışdı və bəzə ki, səmiydim mən eşitdim. Yəni bu hədis e, eliminə görə ən güclü rivayet bu rivayətə hansı ki, o ləfizlə gəlir ki, hansı ki, orada sabitdir ki, mən eşitdim. Niyə görə? Çünki ola bilər o bir şi rivayetlər, o ondan öncəki rivayetlər hansı ki, peyğəmsam dedi və hətta peyğəmsam bizə danışdı. Bu cür rivayetlər olar ki, sahabə sahabədən eşitdi. Yəni o sahabə həmin məcliste olmayıb onu peyğəmbərəsə danışıb sonra o səhabə obisinə danışıb və onlar adil olduqlarına görə də onların ə, sahabələr üçün səhabələrə görə şəxsən bu hədislər ə, necə deyim tədlil sayılmır mudəllis sayılır. Niyə görə? Çünki səhabə gördü peyğəmbəri görmədi. əs həmən və hədisi Peyğəmbərdən eşitdi və yaxud eşitmədi, eşit onun heç bir e, hədisin dərələsini salmır. Çünki sahabə-sahabənin ravayət eləməsi sahabələr özləri nə idi? Adil idilər, aydındır. Onlar adil olduğularına görə də onların bu cür hədisləri birbaşamsı... E, Peyğəmbərdən eşitilmiş hədislər kimi, yəni sayılır, aydındır. Ancaq tabinlərdə bu cür hədislər ravayət olanda, yəni özü kimsədən eşitməyib, amma onun adından danışma ki, mən eşitdim, yaxud da nə dedim, bu artıq hədis elməngörə tədiliş sayılır. Burda isə normal i Umarəm Ünvəşir Radiyalan birbaşa deyir ki, eşitdim ki, Peyğəmbərsəm deyir ki, həqiqtən də halal da bəyandı, açıq-aşkardı və haram da açıq-aşkardı və onların arasında oxşarlar var. Yəni, elə şeylər var, bilinmir, ya halaldı, ya haramdır. Və deyir, Lə yə'ləmuhum nə kəthirun minənəs. İnsanların çoxu nəyini yiyir? Bunu bilmir. Yəni, ləfzə diqqətlə bir fikir verin ki, deyir, insanların çoxu bunu bilmir. Yəni, bu nə deməkdir? Həbsində bilənlər var. Sadəcə, deyir, çoxu bilmir. Və deyir, kim deyir, şübhələrdən çəkinsə, yəni, təqvayla, Allahın qorusan onlardan çəkinsə, Artıq öz dininə və yə, ird e, bir e, gedə bilər burada e, məzəmmətli olması. Yəni həmin insanın nəfsinin məzəmmətdən qaçması. Yəni kim deyir bu şübhələrdən Allahın təkvəsindən çəkinəsə artıq öz nəfsininə, öz namusuna, e, öz necə deyirlərlər dininə, e, dinindən yəni barahətlənmiş olar. Yəni artıq bu insan o əməllərdən çəkindiyinə görə bu zimmət altına düşməz. Yəni, məzəmmətlənməz. Məzətlən, Deyilməz ki, filan kəs belələdir, filan kəs belələdir. Və deyil, kimdir ki, bu şübhələrə düşərsə artıq harama düşmüş olur. Görünə bu, də var arasında. Necə ki, deyir, çoban qorğun ətrafında otardığı kimi. Yəni, düzdə o vaxtlar qorğun ətrafında indiki kimi zəncillər və yaxud da ki, e, kaluçikalar qoymurdular, setkalar çəkmirdilər. Sadək bilir ki, bu ağazamət, da bu daşıdan, bu daş Artıq qorxudur. Və deyir, e, necə ki çoban həmin qorğun e, sərhədində qoyun otarar və o bilməz, o qorxu addı yoxsa addayım, aydandır? Yəni həmin şibə üçənin misalına bənzədir və deyir ki, həqiqətən də hər bir məlikin sultanın özünün qorxu var. Hər birinin qorxu var və Allah sonra qorxu da nədir? Onun haramlarıdır. Sonra isə peyğəmbər sən buyurur ki, bütün bunları deyəndən sonra buyurur ki, Həqiqdən, cəsətdə elə bir ət parçası var ki, əgər o, ət parçası islah olsa, salih olsa, bütün bədən salih olar. Əgər ödəri, o, körülansa, bütün il, bədən çoranar və sonra ki, bu, özünədir, qəlibdir. Hədisin açılışına gələn, yəni təfsisinə gəldiydə isə, birinci qeydə elədiyimiz kimi hədis, yəni birbaşa, yəni səhih hədisi və həmçin de, İslam bu cür hədislərin ətrafında ə ətrafına dövr edilən hədislərdən biridir. Çünki biz ilk öncə dəstələrimizə qeyd eləmişdik ki, İmam Əhmədə və yaxud da ki, İmam Malikə görə onlar dini ətrafın, dinin ətrafını dövr edədigi hədisləri açıqlamışlar. Bəziləri 3, bəziləri 4, bəziləri 5 demişdi. Və onlardan biri də hansıdır? Həmin bu hədis, halal haramın bəyan olması hədisidir. Bu hədisə göründüyü kimi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, ki hər Yəni, heç kim şübhə eləmir ki, məsəl üçün, e, Allahın adı kəsilmiş heyvan və yaxud da ki, dən, buğda, arpa, qarğıdalı, düyü, çörək, makorun və, və yaxud da başqa az, alm, armud, heç kim şübhə eləmir ki, bunlar nədir? Bunlar haram aydındır. Yəni, bu, onların halal olması hər bir fərdə aydındır. Yəni, e, elə bir müsəlman. Toplumu və yaxud ki, müsəlmanlar yaşayan torpaq tapmarsan ki, onlarda kimsə ixtilaf eləsin ki, bu qıda halaldı, yoxsa haramdır? Aydındır. Yəni, Peyğəməsən demək ki, həydin halal aşkardır, yəni bu cür halallar. Hansı ki, hər bir fərd üçün, yəni bu, aydındır. Yəni, onu heç bir elm əhəlinə, və yaxud da ki, elm tələbəsində, və yaxud da ki, hansısa bir özündən bir anı çox bilənə zəng elib demir ki, qədək burada bu qıda satırlar, halal yox E, bu cür qism var yəni açıq aşkar halallığı bəyən olan əşyalar var və həm sonra isə buyuruyor ki və həyidən də haram da bəyandı yəni halalın bəyən olduğu kimi eyni ilə də haram da açıq əşkarlı məsəl üçün donuz əti ölmüş heyvan, araq itəti və ya ki e, necə deyirlər şəriətdə qadahan olunmuş məsəl üçün E, donuz və ya da başqa haramların qaçışmış olduğu şeylər və eləx və sərə və ya ki, sidi və ya ki, başqa haramlar, heç kimşək biləm ki, bunlar nədir? Bunlar yəni haramdır. Yəni bunu, çünki e, Quran və sünnədə açıq əşkər göstərilir. E, Donuzdur, itdir, nə bilim, başqa-başqa heyvanlar, açıq əşkər haramlığına dəlil var, heç biri bunların şübə altında deyil. kimse demir ki, bütün İslam ümməti İslami cahiliyyə dövrümüzdə, İsliniki dövrümüzdə <coughs> hamımız bilirik ki, donuz nədir? Haram, Haramdır. Yəni hamımız bilirik ki, araq nədir? Haram. Haramdır. Sonradan 80-ci illərdən sonra təzə tə rivayətlərdə çıxmışdı ki, o da Moğolların rivayətidir ki, yəni Peygəmbər sallallahu bir də bir də məclisən keçir, görür kəmək, çizir, olsun, gəlindir, gör ki, əməlcisi dir hal olsun, gəlində görək piyanolu vurublar bir bir-birinin baş gözünü dağıdır, deyir, "Yox, haram olsun." <coughs> Bu artıq uydurma heçsən elədi. Yoxsa ki, hamı da bilir ki, Quranda da, sünnədə də Ə, açıq əşyalar, içkinin, donuzun, itin, başqa var ki, haramdan açıq olması nədir? Açıq bəyandır. Və sonra Peyğambəsən buyurur ki, bu iki əşyaların açıq əşyalar olmağı ilə yanaşıq, elə qisimlər də var ki, o bizim gündəlik topuşduğumuz əşyalardan və yaxud da ki, e, mövcud olduğumuz, dövdə yaşadığımız elə əşyalar da var ki, istər ətlərdən, istər giyimlərdən, istər libaslardan, istər yeməklərdən, bunlardır, nədir? Oxşardır. Yəni nəyə oxşardı onun? Yəni haramı, haram haram formasında deyil. Və ya də şey necəki bəzləri deyir ki, çöl qabanı deyir, oxşarlardandır. Aydındır ki, ev donuzu haram da deyil, məsələn, çöl qabanı deyir, oxşar. Xeyr, çöl qabanı deyil, haramdır. Necə ki o da donuzu. Sadə bu əhəlləşdirilmiş donuz o nədir? Vahşi donuz. Necə ki kimsə məsəl üçün e, çöl qoyunu haram deyir, dağ keçisi. Heç kim demir. Niyə görə? Çünki bunlar əhəlləşdirilmiş heyvanlardır vəşi keçilər. Necə ki, həmçində o halal olan başqa otyən bitkilər, necə Afrikanın Saharada yaşayan buyunuz öküzlər və ya da ki, başqa-başqa heyvanlar hamı də bilir ki, ondan nə də halaldır. Sadə biz indi canlı canlıdır, iynədir, 200 başqa baş dəvərdir. Bunlar əhəlləşdirilmiş ev heyvanlarıdır. Amma onlar hələ ki əhəlləşdirilməyib, aydındır? Yoxsa ki halal olmaları o da halaldır, aydındır? Sadə peygambərəm burada de demək istədiyim məqsəd odur ki, elə həmen ət növündən, qida növündən, libas növündən və ya da ki, nigah növünə elə şeylər var ki, oxşardı və, və deyir ki, bu insanların çoxuna nədir? Şübhəlidir. Yəni qaranlıqdır, hökümün bilmirlər. Amma hikmətə baxın, dir çoxları, demir hamısı. Aydın, yəni bunların ya halal, ya haramdan olması nədir? Bilənlər də var. Hansı hiperzo məhdisinin növbəti hissəsində buyurur. Lə ya'lemuhunna kəthirun minan İnsanların çoxu bilmir. Aydın da, yaxşı, e, belə bir buna nə misal gətirmək olar? Bunu şeylərlə misal gətirmək olar ki, məsəl üçün atdı. Sonra dabbə, hansı ki, kərtənkələ formanın, kərtənkələ deyil, kərtənkələ oxşar forması. No O heyvan kərtənkələdən böyük olur, yox, varan deyil, varan deyil. Mən o heyvanların oxşarından qobustan dağının üstündə ölüm, tosuna da oxşayır. Quruqları, elə bir sən, qarmaşıq, qarmaşıq adı. o dabbə, hansı ki, Mədnədə, Məkkədə, Yarmadada yiyilən heyvan, eyni ilə onu oxşayır. Sadəcə, 100 o da oldu, gələ ondan bir dəndiri gətirəsəm, tuşdurəsəm buradan. Yoxsa ki, o qobuslanın dağın üstündə, o yekə-ki kədənilər, eyni ilə onu oxşayır. Xüsusən də quruqları. Çünki onu da quruqlayıb, sən ki, tişan-tişandı, bir-birin içində keçib, eyni ilə onu oxşayır. Yəni, bu heyvandır, sonra e, qatırdı və ya ki, çöl eşyəyidir, yəni zebra. Bunların yiyilməsi barəsində açıq əşkar. Yəni, hədislər var, düzü, amma bu hədislər, obri hədislər ki, məşhur olmadığına görə, yəni, ola bilər ki, bunu hansısa bir alim rivayət eləyib, bəzisindən çatı edib, başqa-başqa səbəblə ola bilər. Bunlar e, oxuşar şeylərdən salir. Yəni, niyə görə? Baxın, görün, öz e, İslam cəmiyyətində yaşayırıq, amma çoxu burada ata nə deyir? Haram deyir. Dəvəyə haram deyənlər var qatra haram deyənlər çünki deyir ki, orada 2 dən heyvan qarışıblı, nədir, nə, nə, haram deyənlər var. Zebraya haram deyənlər. Niyə görə? Çünki bu artıq onlardan oxşardı. Amma bilən elmi üçün bu nədir? Oxşardı. Niyə görə? Çünki atında, da, dabbanın da, çöl eşşeyinin də və ya qatın başqa heyvanla hansı ki, o həqiqətən də oxşardı. Yəni haram deyil, sadəcə oxşardı kiməsə görə onların halal olmasına açıq-aşkar açı açı deyirlər. Aydındır? Yaxşı. Bəs, bu cür deyirlər olduğuna görə? Alim arasında bunlar ixtilaf olub, o da səbəblərə qayıdır. Birinci, ona görə ki, bizdən əvvəlki dövrlərdə, haradasa bu hədis yığılan dövrlərdə, 200-250-ci illərdə, yəni hizətin 200-200-ci illərin hansı bu hədis elmi başlamış artıq və kitab formalanda yazılmalar. Orada el alimlər var ki, onlara o hədislər çatırdı, bəzilər nədir? Bəzilərini çatmırdı. Çünki indiki kimi internet və ya da ki, samoliyyət ki, Buxari, bütün dünyanı fəth eləsin, bütün dünyanı gəzsin, hamsını yığsın. Yəni Buxarının bir dənə hədisindən ötür, hər dənə oldu üç ay vaxt gedirdi. Yəni vaxtından də əlavə təsəvvürlə evinin damını satırdı bu Evinin hansı müəyyən hissəsini satırdı ki, eşidir ki, falan yerdə İraqda və hətta Şamda falan kəsi bir dənə hədis var. O onu təsbit edə bilməkdən ötəri, çünki ondadır, onun onun şərtləri vardı. O təsəngür nə qədər vaxt, nə qədər maliyyə şərtidir. Və hədislərin də bəzi alimlərin çatmağının görə də səbəbi budur. Ki, bəzilə o hədis çatnayıb, ona görə kimi əsə çatmışdı, deyirdi ki, halalıdır, kimi əsə çatmamış, nə deyirdi, haramdır. Bəzi səbəblərdə görə, həmən alimə, həmən hədisinin çatdığı yol da zəif ola bilərdi. Aydınçıdan ki, bir hədisi e, sahabədən bir neçə tabin, tabinlərdən bir neçə ətibarə tabinlərə ravay edirib, eləni hədislə nə olub, şaxələnib. Yəni tutaq ki, İbn Ömərdən bu hədisi 3 dənə, 4 dənə tabin rivayet edib. Amma tabinlərdən birinin yolu tam gəlib Əbu Hənifəyə çatır. Əbu Hənifəndə düz dövrü yalançılarla dolu, fitnə fəsadla dolu olan dövr idi. Yəni Kufə cəmiətinin indiki kimi. E, hansı ki, Əbu Hənifəyə çatan da çatan yolu baxırdı ki, isnadında məcəzün falan, falan gözümdə idi ki, oğun fitnəkarın biridir, yalançıdır, həzət belə idi, hədsi nəyirdi. Üstünə bir dənə xətt çəkirdi. İndiki bir dənə kres qoyurdu. Aydındır? Da Əbū Hənifə ə, İmam Buxari kimi ə, evini satsın, damını satsın, borçasını neyəsə səfərə gətsin. Əbū Hənifə də belə şey niyə görür? Çünki Əbū Hənifənin öz iqtisası nə idi? Fəqih idi. Aydındır? Əbū Hənifə ən çox ictihadə üstünlük verir, amma İmam Buxari isə sırf, yəni hədis alması ki, hədisi yəni topladığı onun vədidir. Yəni bir neçə belə qaydalar, səbəblər olub ki, hansı ki alimləri həmən hədisdə nədir, həmən hədisdə çatmıyıb. Və ya ki, burada müəllif bir neçəsini də gətirib, hansı səbəblərdəndir və deyir ki, e, hərdən deyil, görürsən ki, bir mətni, yəni bir hədisin mətnini e, onun nəql olması çox zəif baş verir. Yəni, bir var mətin güclü nəql olunur, eyni zamanda yayılır, bir də var ki, həmin nə, mətin, yəni halal, haram, aid olan həmin hədis, Çox zəyif yayılır və bu da elə oldu ki, bəzə halına çatır, bəzənə çatmır. Və həmçinin də ola bilər ki, bu barədə 2 dənə hədis var. 2 dənə e, Peygəmbərin çalamı var. Birində qadalan gəlib, birində nə gəlib? Haram gəlib. Birində gəlib halal, birinə gəlib haram. Məsələn, e, indiki cəmaatın dediyi kimi siyğa məsələsi. Təsəvvür edin ki, siyğa, ümumiyyətlə o siyğa düzdür, bunu rafizə deyir, ona ona müvəqqəti nəzər deyirlər. Ona həmçinin mütaəddə Bu, ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.v.in ilk dövrləndə nə idi? Halal. Ha. Halal idi. Yəni, e, halaldır o baxımdan ki, çünki onlar cihadlarda uzun müddət sərf eləsi olurdular. Yəni, onlar indiki kimi e, Amerikadan Samayot əminib gəlib, İraqda 5 deyiqə bombalib çıxıb getmirdilər. Aydındır. Onlar... Bir dənə sahiblər, bir dənə döyüşə getməkdən ötəri, onlar 49, 50, 60, ay, 4 ay bundan səfərlərdə qalırlar. Hansı ki, Ömr Adelan vaxtında artıq 4 adan bir deyindirdi, mücahidləri qaytarırdı. Yəni təzəllü onların döyüşü tutamca, əgər Şamda fələsindən o təyana baş verməliyiksə, bir ay bununca yolu idi, getmək idi. Ona görə Peyğəmbərsəm ilk dəfə e, İsra Mərcə e, sabit olanda müşriklər bunu niyə görə inkar elədi? Dedi ki, bir ailə yolu sənin e, sənin dostun Əbəş edirlər. Dildə şey Əbəşir. Bir ailə yolu sənin dostun danışır ki, bir gecəyə gedib gəlir. Yəni, bir ay məsafə çəkildi, anca bunun Şama getməyi. Amma döyüşlər harada başlayırdı? Afrikanın səh səhralarında, nə ilə yəni, misrinin o başlarına geyib çıxmış, aydındır. Yəni, bu cür onlara çətin oldularına görə, bunlar hamısı da öz yoldaşını, özünü napıra bilmirdi. Çünki heç kim demirdi ki, ona qalma zamanit verilməmiş ki, sənə ox, dəyəməyəcək, qılınc dəyəməyəcək, aydındır. Və buna görə də sahabələr, bu 4-5 ə bu cihadlarda olduğuna görə həmçində onların indiki kim, nicə deyək, o şəhvətlərini sağa-sola yönəldəcə haramlar da yox idi, aydındır. Və bu baxımdan onlar O, e, şəhvət isim çox olmalı ki, peyir, səhv, müraciət elək ki, özləri yəni, axtalasınlar, amma Peynir İslam qadağan eləyir. Qadağan eləyir də bu, e, muhtaq onlara icazə verilir. İcazə verilir və sonrası artıq tədirdən İslam fətləri çoxaldıqca, artıq onların cariyyələr, başqa-başqa e, alternativlər meydana çıxandan sonra, Peynir İslam neynə deyir? 7-ci ilində, Xeybəl ilində, sonra Məhkənin fətində, sonra ondan sonraki ildə Müneyində, demək üç dördə bu haram nə oldu, haramlandı. Həmən bu niqah növü haram sayıldı. Sadəcə o bəzi sahiblər hansıla ki dövüşlərdə idilər, onlar demək ola ki, bu haram onlara çatmamışdı. Çünki onu həmçində istifadə, hamı da istifadə edə bilmirdi. Niyə görə? Çünki onun şərtləri var idi. Hansı ki şərtləri var idi ki, bir robot xurma verməli, nə verməli, nə verməli. O üçün bir hirzad məsələsi vardır orada. Sahiblək xurma, xurma tümü yiyird Yəni, sorurlar dövkə gidəndə. Yəni, onu hər adamda yerinə yetirə bilmirdi. Buna görə də o, hamı onda beynində qalmamışdı. Aydındı. Sadək, kimlər ki, bunu tətbiq elirdi, və hədə kimlər ki, bunu hökum bilirdilər, Peyğambə s.ə.v. haram eləyəndən sonra da bunlara hökumlar çatmamışdı. Hansı İbn Abbas Rəziyallahu an-nebiysim sonra bir neçə hətta bunu əməl eləyirdi. Ta ki Ömər Rəziyallahu an vaxtında Ömər Rəziyallahu yığır cəmaətə onu təzin haramlıqın bəyan eləyir və bir də elçilər göndərir bütün qoşunlara səhşəd elə ondan sonra cəmaət nə eləyir? Cəmaət də çağı həyəhəyə bu haram olub. Ona görə razıdiz ki bunu Ömər Rəziyallahu haram eləyib. Aydın da əslində Ömər kimli köyməyə nəyi haram eləsin? Ömər xəlifə kimi, rəhbər kimi Ə e, bir məsələni müəyyən müddətdə saxlaya bilər. Demək ki, bəzi rivayətlərdə nəql olunub ki, Ömər radiyullahın hansısa bir dövrünün vaxtında acılar o qədər çox olmuş ki, cəmat məcrib qalmış oğulluqlara, yəni acından da başqa əlavi yox idi və ona görə də bəzi rivayətlər deyir ki, Ömər radiyullah əl kəsmə hökmünü müvəqqəti saxlamışdır. Çünki artıq e, o qədər acıqlar baş vermiş ki, səbəblər həqiqətən də e, nə ondan heç bir səbəbi qalmamış işləsin qanası camat artı nəyə vadəl qalmışdır A sağ qalsın deyə müəyyən oğlulardan istifadə edirlər və bu baxımdan da Ömər radiyaların bu hökmün müəyyən müvəqqəti icrasını diyandı. bu hədə istifad olunur əmə bu nəql olunur Əmər radiyalarında nəql olunur hər bir halda Ömər radiyalarını heç kim deyil Ömər radiyaların nə isə haram nə isə nə isə halal eləsin haram halal eləmək kimi aiddir Allah və Rasulullah Aydındır. Allah haram eləmi, Allah və Rəsuluna ahidi sadəcə Ömər radiyallah kimi xəlifələr, sahabelər sadəcə onları icra edənlərdir. Aydındır? Və bu baxımdan da Bu nicaq, müvəqqəti niqah, yəni siriqa özünə həmən bu oxşar şeylərdən, hansı ki, o barədə iki dənə nas gəlib, yəni dəlil gəlib. Biri halalı, biri haramdır, kiməsə onun halalı çatıb, haramı çatmıb, ona göre neyin deyirdi? Halal haqqında hökum verdi. Əbəli səbəblərdən biri də bu idi ki, e, hansı ki, e, biri barəsində hökum açıq əşkəri idi, məsəl üçün halal olması haqqında hökum açıq əşkəri idi amma haram olması baxımından hökm hələ açıq-aşkar değildi, aydındır. Nəzər ki, nəsx olunmuş hökm, amma hələ hökm nə edilməmişdi, yayılmamışdı. Bu baxımdan da e, cəmatan arasında yayılmamışdı. Və həmçində e, səbəblərdən biri də bu idi ki, yəni oxşar şeylərə cəmatın üstütmasının biri də bu idi ki, Bir şey haqında əmir də gəlmişdi, qadağan da gəlmişdi, aydındır və e, kiməsə əmir çatmışdı, qadağan çatmamışdı və bu baxımdan da alimlər yəni bu cür, yəni ixtilafa yəni düşmüşdürlər bunun hökum barəsində. Və sonra Peyğəmbə Sam dediyimiz kimi bildirir ki, və onların arasında, yəni oxşar şeylər və dediyimiz kimi oxşar şeylərdir, əddə misal çəkdik, E, yəni giymək başına misal çəkdi və həmçisində buna niqahın bəzi növləri və həmçisində e, haram libas növləri və başqa növlər də buna aid eləmək olar ki yəni onun hökmü hələm bəzindən çatmana görə kimlər üçünsə bu halal qalır kimlər üçün nə olur haram qalır ancaq Peyğəmbər salıq səlləm bütün bu üçüncü yoldan çıxış yolunu göstərir hansı ki o çıxış yolu heç bir alimə necə deyərlər elmə el həllə ehtiyac yoxdur Yəni, kimsə e, nəyəsə oxuşar kimi qəbul edirsə, ondan çıxış yolunu tapmadan ötərik lazım deyir hansısa bir alimə, şeyxə, məlim, balaca tələbirə zəng eləsən, ondan ötə Peynəzəm hədçini oxumağa lazım. Peynəzəm nə buyurur? Yönə görə təkif edir. deyir ki, e, kim ki deyir bu şübhələrdən Allahın qorunanı təqvayla çəkinərsə, qulaqsının təqvayla çəkinərsə, o artıq o dinini, e, iffətini qorunmuş olur. Məsəl üçün, müasim dövrümüzdə hamı bilir ki, piyvə deyilən içki nəsli nədir? Halaldır. Halaldır. Halaldır. Halaldır. Çünki piyvə sözü ərəbdində bira salir, birada buradan götürülmüş, çəkilmiş arpa su idi, aydındır. Onun adı ərəbdində bira salir. O da ilk dəfə, yalnız səminən, neçə, neçə, düzü, raşid-i deyil. Şəfi el 14 14-13-cü əsrlərdə Misir tərəfin xəlifələrindən ötürü hazırlanmış arpa suyu idi. Ümumiyyət hər bir iki peyğəmbər ümumiyyətlə balın suyunu, bala qarışdırmı suyu, sonra xurba ilə suyu çox sevirdi. Aydındır? Və bu həmin pivəd özü əslindədir. Həmən arpa arpa suyundan hazırlanmışdır. Yəni, o nətər olur? Qurma, və yaxud da bal, və yaxud da bunun suyu. Vəli, həmən onun üzərinə müəyyən müəddə su əlavə edirsən və üç gündən artıq olmayaraq onu ne içsin? İstifadə edirsən, içirsən. Yəni, üç gündən çox gedirsən, artıq orada nə gedir? Spitiləşmə müəddə. Yəni, bu da artıq hara çönür? Harama. Aydındır. Ona görə şəriyyətdə qadağın olub. Və ən İslam şəriyyətind Müəyyən qablarda həmən onu nəbiz deyilər, o nəbizləşdirmək nədir qadağan, niyə görə? Çünki o qablar öz xüsusiyyətindən görə həmən onu dəyişməni tezləşdirir. Yəni, adi saxsı qablarda tutam ki, o nəbizləşmə 3 gün ərzindən, üç gündən sonra baş verirsə, müəyyən qablar var idi ki, məsəl üçün, ağacın, müəyyən ağacın orta hissəsindən düzəlilmiş və ya da ki, boranın içini yoğunlar, üstündən düzəlilmiş qablar, bunlar özəri canlı olduğuna görə, bunlar həmən o nəbizləşmə nəyini ilə tezləşdirilər. Və ola bilədir, üç gün ərzindən olan bu da neçə günə baş verədir? Gün yarım, iki günə. Aydındır. Və bu baxımdan da orada ispirləşməyə gedə bilərdi. 3 gündən sorsam o içirinin pian ola bilərdi. Aydındır. Ona deyir peyğəmbərəsəm qadran eləmişdi həmən qablarda, yəni nəbiz eləmək. Və bu baxımdan da bu baxımdan da yəni peyğam həmən dediyimiz arpa suyu da ilk dəfə müsəlmanlar izadə edilib. Sadəcə o arpa suyu üç gündən çox qalanda artıq nə eynidir? İspirləşməməyə gəlir. Aydındır. Və bu baxımdan da artıq bu yeyilib nədir? Haramdır. Aydındır. Yaxşı Əgər müasir dövrümüzdə həmən o arpa suyundan düzəldilir və heç bir ispirtləşmə prosesi baş verməyib və adi içkidir, aydındır. Bunun hökm nədir? Olar yoxsa olmaz? Ola Niyə görür? Çünki o nəsli nədir? Halaldır. Və bunun heç bir ispirtləşmə özə qatnıq. İndi sualımız nədən gedir? Sualımız ondadır ki, o halal, heç bir ispirt olmayan həmən o piyvəni, o vid ehli, məsələn saqqal saxlayan, başqa sünnələr əməl edən, əlində götüb cəhəlin içinə içəcə gedə bilər yoxsa yox? Yox. yox. yox. Niyə görə? Yox edir, Çünki özü özüyündə burada nədir? Artıq cəmət nitolk oxşara, həmçində haram kimi qəbul olunub. Hansı kimizə yadına gəlirsə, çoxdan namaz qılan yadına gəlir ki, 5-6 il bundan əvvəl halal kalbasa çansa cəmət nə etiraz eləmişdi? Kalbasa hala kalbasa ola? Kalbasa hüqumü normal, donuz olmalı. Aydındır. Bəyiqətən elə idi. Demə çoxuzdakı təzə gəlmisiniz. 6-7 hə? il əvvəl təzə halal qalbasına çıxanda müsəlman qalbasını ağlanda, alanda. da bu saqqal önündə qalbası, bu nətər namaz olsa biləcək yəqin molalardı fırıldaqçılar da. Çünki həqiqətən elə idi. Cəmi dərhal eləyir. İndi indi öyrəşiblər ki, artıq bəli qalbası haram da ola bilər, halal da ola bilər. Çünki orada haramlaşma əsas orada piylər o piylər o qalbasanın Yəni müddətim uz uzunlaşdırmadan ötəri idi, yəni müddətim uzadırdı. Ancaq indi həmən o domuz piyini əvəz eləyən qoyun piyi, başqa-başqa alternativ soyu yaqları var ki, ona görə ehtiyac yoxdur, aydındır. Və bu baxımdan da bu gün də həmən piyibə baxmayaraq ki, əsli halaldır və hal-hazırda satılan piyibədə heç bir spilləşmə, alkohol yoxsa, Dovfi dəlin, ibadə dəlin, onu calənin içində götür bir çək getməyədir qadağan. Niyə görə? Çünki o, dediyimiz kimi, nəyin ki, oxşar həmçin nədir? Camat arasında o haram kimi qəbul olun. Və sən onu götüründə baxmayaraq ki, halı da belə, sən onu camatın tükandan almağınla belə sən axıda nəyini ilər? Məzəmmətə, məzəmmət yerinə qalırsan. Killer flanş ə falan kəs o gündə görmüşəm pivalı. Sonra başqa bir cəhazda mən o gün araq görmüşəm əlində. Bun canilərin xüsusiyyəti budur ki, daima bir quyruq qoysun. Aydındır? Və bu baxımdan da bax bu da həmin o şey kimidir. Yəni pəncənsə bildirir ki, həmen-həmen oxşar şeylər hansı ki, başqa misalda qəlyan çəkmək olar. Çünki bəzi qardaşlar görürsən ki, ona quvşanıblar və elə də şeylərlə ki, budur halaldır. Çünki Quranda heç sünnədə biz raziy Quran və sünnədə açıq-aşkar Yoxdur. Amma al alimər axı onun haramlıq barəsindən fətva verirə bilər. O oxşardır sənin mənim üçün. Biz ki, Peynissan kimi, çoxu bilmir. Amma bilənlər də var. Bilənlər ona fətva verir. Bu haramdır. Hansı ki, tibdə onu ispat edir. E, müasir alimər, İmbaq, Hüsemin, Fozan, Ləcdənin fətvaları da bu barədə nə qədər istəyirsən onlarla Pəsvaraqvadəki bunun özünün haram olmasıdır, haramdır və buna da baxmır ki, hansısa bir müsəlmanın ibadət üçün onu istifadə etməsi, istər ictimaiyyət arasında, istər öz evində bu artıq onun leyniyi, məzəmmətə salır. Nədir ki, məsələn e, elə kin oların özünü götürsək, əgər kin oların özünü götürsək, əgər məsələn tam ki, e, düzmən inanmıram elə bir kin olsun ki, orada ummiyyət elə qız olmasın, hər bir mühökən olmaqla heç pisli Məsəl, qız e, surəti olmalıdır. Və e, belə bir şey götürür ki, əslü mübah olmağına baxmayaraq, sən onu o künay evlində baxmağına artıq sən nəyə düşürsən, məzəmətə düşürsən, aydındır. Eyni ilə də bu e, oxşar şeylər, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v bu cür oxşar şeylərdən gözəl çıxış yolunu göstərir. Onu deyir, neyinə? Allahın təqvası ilə, Allah təqvası ilə Allah onu tərk elə və sən bunu tərk eləməni düşürsən? Artıq bir e, iffətivi, dinivi qormuş olursan. Yəni, sən camatının dedi qodusundan uzaqlaşırsan. Nedir ki, Peyğəmbər sallallahu və sələm bir gün etikafda olduğu vaxtda və zövcələrindən biri gəlir, səfələm səhələri Safiyyə gəlir və onu ziyarət eləməyə və sonra Peyğəmbər sallallahu və sələm artıq onu ötürəndə Meçibdən sana görür ki, orada iki nənə sahabı oturub. Və yoldaşını bir az qabağa ötürür və qayıdana deyir ki, ancaq bu bu mənim yoldaşım flankəs flankəsi. Və deyirlər, ya Rasulullah, da sənə də yox da, yəni biz sənə də onu təsəvvür edə bilməyək. deyir ki, xeyr, şeytan deyir insanın damarından nə edir? Damarda qan əvəzinə axır. Yəni o cür halda şeytanın vəsvisəsi deyir ki, o kimdir? Başqa bir namərin var. Aydındır. Və ona görə hətta peyğəmbər salsə ilə məzəmmətə düşməsin deyə gəli, bildirir. Əyə onu Peyğəmbər s.ə.m. eləyirsə, biz nə eləməliyik? Biz minbəb eləul eləməliyik. Yəni, biz ondan daha da qabaqda bu cürə əməli eləməliyik ki, hətta biz o məzəmət yenə düşməyik. Və sonra Peyğəmbər s.ə.m. bu üçüncü qismdə olan ikinci insanın halını göstərir. Və deyir, kimdir bu şübhələri əməl eləyərsə, şübhələri eləyərsə, o artıq hara düşmüş olur? Harama. Ona görə ən ağzına şübhəli şeyl və bu da peyğəmbər sallalləmin bizə göstərdiyi yoldur. Və peyğəmbər sallam bu e, bunu hədisi başa salandan sonra və peyğəmbər sallam dəvətin üsullarından biri nə idi? Misal çəkmək. Misal çəkərdi. Yəni peyğəmbər sallam çox dəvət üsullarından biri nə idi? Məsələn, bir söz deyəndə misal çəkərdi. Və sonra peyğəmbər bunlara e, başa düşənlər üçün deyil, bəlkə də ümumi olaraq başa düşməyənlər dedi, misal kimi çəkirdi. Deyir, bu danışığın bir misal var, halal, haram, oxşar şeylər. Bu, deyir, eyni ilə çobanın misalına bənziyir. Hansı çobanın misalına? Deyir, ola bilər sultan xəlifə qoruq təyin eləyib. O qoruq ola bilər sultanın öz qorğu, çünki pulu ola bilər, özü üçün qorğu eləyə bilər. İkinci ola bilər, daha doğrusu sələflərin vaxtında ən çox qorğular nədən ötürü olurdu? Beytulmalı dəvələrin qoyunlar, inələrin otanmaqdan ötürü. Aydındır, o qorquda he Və Peyğəmbəs hanım deyir ki, həmən bu şübəyi tükənin misalı kimi misalındadır, çobanı misalındadır, hansısa ki, o dil qorğun sərhədində otarır. Yəni, heç bir alamət yoxdur, e, zəni, e, necə deyirlər, e, səpə, e, çəpər yoxdur, setka çəkilməyib, ip çəkilməyib, xətt qoyulməyib, nəminə qoyulməyib və sadəcə bilir ki, bu ağacdan bu yəni nədir? Sultanın dövlətin qorğududur və çoban da həmin o əlamətdən düz sərhədində otarır və etimal da vaciq qoyun neynəsə, qoyun da başını aşağı salasa -sala lot deyir keçir hara? Qorğa keçmiş ol. Aydandır. Və qorğa keçdiyi halda da sultan biləndə nə Onu cəzalandırır. Aydandır. Ona görə ə, və təsəvvür edin ki, və bu hədisin bu hissəsindən alimlər götürür ki, bütün haramlara gedən yolların qapadılması lazımdır. Bütün haramlara gedən yolların qapadılması lazım. Məsəl üçün, əgər tutaq ki, bir insan, tutaq ki, məsələn, hansısa bir e, tam ki siqaretdən, araqdan, başqa-başqa haramlardan, zinadan tövbə edib. Məsələn, tövbə edib və bir də ki, tutaq ki, bu falan binanın falan tindində falan adam bu işlə məşğuldur. Bu adam tövbə edib və oradan keçəndə hökmdar nə edəcək? O haramlara düşəcək. Yəni, nəfsini saxlayı bilməyir, şeytan alladacaq, ya o sigaret alacaq, çəkəcək, ya nə bilim, başqa harlan və ya, tə, və ya tə ki, zina olacaq, problem yoxdur. Çünki bilir ki, həmən o yerdə. O insan əgər yolu oradan düşürsə, o insan neynə məlidir? Yolun dəyişməlidir. O hansı qaydan götürür? Bax, bu hədislən. Hansı ki, necə ki, qorğuda otarmaq olmaz, niyə görə? Hətta qorğu keçə bilərsən deyə. Ona görə də alimlər buradan o qaydanı götürür ki, bütün haramlara gedən yolun nəyi? Qapadılması, yəni vazibdir, aydındır. Və sonra isə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, həqiqtəndə hər bir sultanın özünün qorğu var. Yəni, dediyimiz kimi, burada hər bir sultanın qorğu mənası ola bilər ki, ehtimal var Sultan özünün şəxsi qorğu. Necə ki, bugünkü sultanlar kimi, ehtimal da var ki, sələflərin sultanları kimi, hansılar ki, qorğuları nədən ökür eləyərdilər? Beytulmalın zəkatlarının ya dəvə qoyun inəyindən atını ötür. Aydındır, düz atdan zəkat düşmür, amma dəvədir qoyunur və bu, bu dinslərdən düşür. Və sələflərin dövründə xəlifələr qorğu ondan ötür edir. Beytulmalın heyvanları orada otdasın deyə. Və sonra Peyğəmbər səhəm buyuruyor ki, həqiqətən də Allah subhananın qorğu nədir? Onun haramları. Yəni, Allah subhananın qoyduğu hədd Qoruq, hansı ki, insan onu aşsa, həmən harama düşmüş olur, o da nədir? Allah subhantallarının haramları. Yəni, kim o haramları aşarsa artıq nə eləmiş olar? Allah subhantalların qoyduğu-qoruğu atlamış olar, aydındır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v bütün yuxarda danışdığı, bütün söhbətlərin əsli insanda hansı halda baş verir? Və ya ki, insanın e, cəsədində nədir ona sürükləyən o amili göstərir və buyurur ki, də insanın cəsədində bir ət parçası var. Bir ət parçası var. Deyir, əgər o islah olarsa, bütün, bütün cəsəd islah olar. Əgədir, o fəsad olarsa, bütün fə cəsəd nəyini yəyər? Fəsad olar. Və deyir, həqiqdən də o nədir? Deyir, ət e, yürək, aydındır. Və bu da onu göstərir ki, necə sərəflər dediyi kimi, Cəsədin, ürəyin, cəsədə bütün bədən üzvləri üzrən hakimlədir, hakimin öz qoşumları üzərində olan hakimliyi kimi. Yəni, əgər insanın bütün hansısa bir əmələ sövq edəyən, vaadlar onun qəlbindəki əməldirsə, düz, bu, müasir tibdə ixtilaf eləyib ki, ilk dəfə insan qəlbini idarə olur, yoxsa başı ilə, yəni, yoxsa ki, beyni ilə alimlərin çoxunur, ilki siqnal başı haradan ötürülür, yəni qəlbdən. Düzü, insan fikirləşir harayla, başla, əməl eləyir, başla. Amma ilk siqnal harada nötürlür? Bu, qəlibdə nötürlür, başa, aydındır. İlk siqnal, yəni o, qəlibdə nötürlür. Ona görə də əsas insanda idarə edici nə salir? Onun, yəni, qəlbi. Və bu baxımdan da sələflər, yəni, qəlbin üzərində, qəl öz qəlbərin üzərində çalışmaqları özlərinə, yəni, əsas, yəni, hədəf kimi götürmüşlər. Yəni, onlar ilk öncə öz, Yəni, qəliblərinin yəni, çalışmaqlarını, qəl qəliblərin düzgün istiqaməyə də getməklərinin ötəri, hətta ilə o 20-30 illərin sərf edilərdir. Və bu da onları axırda gətirib, e, müddəqilər, yəni sırasına gətirib çıxar. Necə ki, bu təqvallar barəsində sədəflərində misalı var. Hanske Fuleyri bin Eyad, rahmə Allah ondan e, o deyərdir ki, əgər sizdən səndən təqvalı olub-olmadığını sorsa yəni səndən sorsa Allahdan qovursan, yoxsa, yoxsa yox, sən bir sus. O halda sus. Deyir, əgər desən, hə, yalan demiş olarsan. Əgər desən, yox, onda neyini gəlsən? Küfr etmiş olarsın. Aydındır. Çünki, hə deməklə, sən əgər Allahdan qorxuram deməklə, sən yerə Allah subhanətə Allah'ın bütün qoyduğu qadranları neyini gəlsən? Tərk eləyəsən. Və eyni bütün əmr elədiyil əmələri neyini gəlsən? Əməl eləyəsən. Və bu da şəkildir ki, hər bir insanın güc bir əməl deyil. Əgər deyirsən, yoxdur, sən xeyr, qorxmuram, bu artıq kimin e, sifətidir, iblisin sifətidir, o da təkəbülü sifətidir, o bu da insanı e, dindən çıxaran bir yəni, sifətdir. Həmsində, Abudarda, radiyyələn, buyurur ki, Təməmü təqvə, ən yətdəqiyəlləhə əbdu, hətta yətdəqiyəhu min misqal-i zərra. Bir e, təqvanın tamamı odur ki, qul Allahdan o qədər qorxur ki, Hətta misqal zərrəsi qədər. Yəni, hər bir anda Allahdan qorxur. O, hətta yətüqə bə'də məyyər əndam hələ. Yəni, o qədər deyir, o misqal zərrəsi qədər Allahdan qorxumağa çalışır ki, hətta bəzi halalları haram ola bilər, yəni, neyiniyir, tərk edir. Necə ki, biz də bunların hansı məsələləri çəkdik? Yəni oquşar misal mə məsələsində. Məsələn tutun ki, bir insan evində məsəl üçün gəlir, deyək peyğəmbərsə məhcisi var. Deyir, pensam deyir ki, məndir evimə gedirəm və yatağımda, e, yatağımda xurma görürəm və mən əlimi uzadıram ki, onu götürüm, yeyib və onun sədaqə olmağının e, e, onun hə sədaqə olmağından e, çəkinirəm, onu tərk edirəm. Aydındır? Həmçinin necə ki insan məsəl üçün e, yolla Bir pul tapdı və şək yoxdur ki, məhkəm məndəndən savayı, başqa yerlərdə o, əgər o pul tapılarsa, o insan onu götürə bilər, aydan da götürə bilər. Əgər ehtiyacı varsa, özünə sərf eləyək, ehtiyacı yoxdursa, həmən pulun yiyəsinin adamın adından inə bilər, sədəq eləyə bilər. Və yaxud da ki, əgər, həmən dövlətdə əgər itmiş şeylər bölməsində zapar, bu arada, yəni təqdim eləyə bilər. Və insan o cür şeyləri, yəni bu cür buna bənzər halal şeyləri tərk Hətta halam ola bilər deyə, aydındır, yəni bu, abudarda radiyalan sözüdür və deyil, ə, bütün bunları eləməkdən səbəbi nədir? Özü ilə haram arasında hicab qoyması, yəni insan o, o cür yəni Allahdan qoğur, hətta misqal zərəsi qədər belə çəkinməyə çalışır, hətta bəzi halallar haram olar deyə tərk edir, o budur səbəbinədir. Özü ilə haram arasında özünə yəni hicab qoyur. Bizə ki Məzəl muttaqın, tə, tə, hələl, Biz Həsən Həsənə-l-Basr ki, məzələti takva bil-muttaqin, hətta taraquu kəsiran min al-halal haram Bizə Həsənə-l-Basr ki, bir takva daim müttəqilərləndə ta o vaxta kimi onlar, deyir, bütün bəzi deyir, halalları haram ola bilər diyenə qorxularla çəkindiklərininə görə. Yəni dir, o təqva sifəti həmişə deyir olur, o vaxta qədər ki onlar o cür əməlləri tərk eləyirlər. Aydındır? Yəni hətta dir, o əməlləri tərk eləməyənə qədər belə onlar, yəni təqva sahibi sayılmırlar. Məsələn ki İmam Əs-Sövrə Sufyanətullah rəhməlla buyurur ki: "İnnaməsumul muttaqina li'annahum taja ma la yutqa." Deyir ona görə onlar, dir, ki Onlar e, tə, çəkinləsi olmayan şeyləri belə tərik elədilər. Hansı ki, bugün bəzilərimiz o, hətta mübah əməllərə belə gedir, bilmirik ki, onun axırı harama çönə bilər, yoxsa çönəlməz. Ağa Süfə Nəqəv Rəxmalı buyuruyor ki, o müttəqilər ona görə müttəqi sahiblər ki, onlar e, çəkilməyən əməllərdən belə çəkindilər. Yəni, çəkin əməllər o deməkdir ki, bəzilərin çəkinmədiyi əməllərdən onlar çəkindiyilərə görə onlar müttəqi sahiblər, aydındır. Sufiyyəl İbn Uyyənə Rəhmə Allah buyuruyor ki La yusibu abdun həqiqətə l-imən hətta yəcə alə beynə və beynəl haram həcizən minəl hələl və hətta yədəl itmə və mə təşəbəhəmin Sufiyyəl İbn Uyyənə Rəhmə Allah buyuruyor ki deyil, qul həqiqi imana çatmaz, hətta özü ilə haram arasında həciz qoymayana, siper qoymayana qədər, sitər qoymayana qədər yəni o sitər nədən olur onu yəni halald ə əməlimiznin arasında oxşar şeyləri qoym çəkinirik. Ancaq dey müttəqilər isə həqiqi imanın dadını dadanlar in, dadanlar isə özlərinin həmin əməllər arasında halaldan səpər qoyardılar. Yəni gedib toxunduqları haram deyil, yəni halal oladı ki, onlar ora qədər gedədi. Yəni, halalların, yəni aşmazla Və bütün bu hədislər onu göstərir ki, yenə dediyimiz kimi sələflər, ümumiyyətlə bütün bu hədisdən o faydanı çıxardırlar ki, harama gedən bütün yolları da neynəyərdilər? Yəni, bağlayar ki, hətta insan gedib yəni, haramlara gedib çıxmasın. Və biz Allah Subhanahu də ki, Allah Subhanahu taala bizi müttəqilərdən eləsin, bizi ə, bu oxşar şeylərdən çəkindirib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrlərinə itaat edənlərdən eləsin. Və düzünü Allah bilir, və sallallahu əleyhi və səlləm